Tvoje máma rekord, co vole, bába vole. A saka. saká, vole, že ne, přejo. to. OK, vole. Můžeme to nahrát. Jo. Yeah. Může vole? Dělej. Yeah! Beats by Dr. Dre Je to víc než pipinka Víc než dvě pipinky Je to víc než cokoliv, co si dokážeš představit Yeah! Každý smrt bych chtěl mít rejbit, zabití je ze všech nejvíc, bez nich není. nikdo real, Víc by Doctor, to je štýl, zvuk jak křišťál, sex jak bič kup si je taky, pokud se tvý kosy jsou si, tvý kosy jsou sick na tvým madré bíci, svůj můj vek. Každý smrt bych chtěl mít rejbit, protože ze všech z nej nejlíp na trhu najdeš lepší sluchátka, než jsou drejbí. Cením ním všechny, kdo mají drejbit, až na Bíbra, to je Gehy, pojďte všichni, kdo mají drejbit, se mnou. Máme drapí, cením všechny, kdo má draby, až na víbra, to je jejich Pojďte všichni, kdo má draby být, jste se mnou, máme draby This is the place.